Və səlləmə təslimən kəsirən ilə yomiddiyim. Əmələ bahs, Əziz qardaşlarım, Əlqələ amınıza Allahdan qoxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edəm. İmam Abu İsa ətdirimizinin tərtib etdiyi Şünayli Nəbi adlı bu gözəl əsərin şərinə davam edirik. 169-cu ədəsdə Əbu Obey də radiyallahu Bir dəfə mən teğəzəmbər sallallahu aleyhi və sələm üçün bir qazan ət pişirdim. Qoyunun qol tərəfi onun xoşuna gəlirdi deyə mən onu teğəzəmbər sallallahu aleyhi və sələmə verdim. O, bu qolu yedikdən sonra mənə yenə qolundan verdirdi. Mən obiri qolu da ona verdim. O, bu qolu da yedi və mənə yenə qolundan ver, dedi. Dedim, ya Rasulullah, qoyunun neçə qol olur ki? Dedi, canım əlində olan Allaha and olsun ki, əgər sussaydım, istədiyim qədər mənə onun qolundan verərdim. Bu hədisin isnadında keçən Şəh İbn-i Həvşəb çoxlu xətalara yol vermiş Saduq Rabidir. Elə bu səbəbdən də bu isnad zəyif hesab edilir. Lakin İmam Əhmədin Və i̇bn Hibbanın ayrı isnadlarla rivayet ettiği bu manada olan hadisler bu hadisi güvəkləndirir. Ona görə də Muhammed Nasriddin Albani Muxtasar Şemail kitabında bu hadisin sahih olduğunu bildirir. Hadisin râvisi bu Abu Beydə məşhur səhabi Abu Beydə el-Necrah, raziyallahu cəy. Başqa birisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və azad etdiyi köləsidir. Abubeydə burada qoyunun nesə qol olur ki? Dedikdə, de, bu söz inkar və etiraz mənasında yox, təəccüb və sual mənasında işləndir. Abubeydə yaxşı bilirdi ki, Peyğəndər s.a.v. yalan danışmaz, həyqəti deyilir. Odur ki, təəccüblə soruşur, Peyğəndər s.a.v. isə yəqin bilirdi ki, o istədikdə, qudurətli Allah onun üçün müəccüzə olaraq bu qolları yaratıcaq. Necə ki? Xəndək dövüşündən əvvəl Cabir-i Rədiyəllərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üçün bişirdiyi bir kişi Xəndəkdə iştirak edən mühacirlərin və ənsarın hamısını doyurmuş, hətta artıq da qalmış və ahırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Cabirin yollaşına belə buyurmuşdur. Götür bunu, özündəyi ehtiyacı olanlara da bir ki insanlara azlıq üzürmüşdür. Bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xass möcizələrdəndir. 170-ci az-zubbey radiyallahu anhu rivayət edir ki, Aysə radiyallahu anha demişdir. Qoyunun qolu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin ən çox xoşuna gələn ət deyildi. Sadəcə olaraq o hərdən bir ət tapar və qoyunun bu hissəsi tez biçdiyindən onu yeyədi. Bu hədisin isnadında keçən Fuleyəh ibn Suleyman çoxlu xətalara yol vermiş saduq ravi, Abdülvahab ibn Yahya isə məqbul ravidir. Elə bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Üstəlik hədisin məhni də digər səhiyyədislərə zibdir. Muhammed Nasr Əbdin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədistə, İsnadda gəzəl bir gəzəl bir şey var. Bu da bir sahəbənin digər sahəbədən hədisi rəvaid etməsidir. Abdullah ibn-i Zubir, ibn-i l-Avvam el el-Əsəbi, rədiyəllərinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahəbəsidir. Azıcaqlı sahəbələrdən. Yezidin ölümündən sonra müsəlmanların bir qismi onu xəlifə seçmiş. Bələliklə də o, Hicazə, Yəmənə, Misirə, İraqa, Xorasana və Şamın bir hissəsinə hükmürallıq etmişdir. Nəhayət, idrətin 73-cü ilində zalim həccaz tərəfindən qətlə yetinilmişdir. 171-ci Abdullah ibn Cəhər olham, rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. belə demişdir. Ən dadlı ət belət Bu hədisə İbn-i Mazi rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Fəhm adlı rəvi, Məhbul rəvidir. Bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Ahmad Nasirəddin Albani də, Müqtəsəri Şəmail əsərində bu hədisinin zəif olduğunu demişdir. 172-ci hədis Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyəqəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, sirkə nə gözəl qatışıqdır. Bu hədisin isnadında keçən Sufiyyən İbn-i etibarsız rabidir. Bu səbəbdən də hədisin yalnız isnadı zəif hesabı bilir. Məhni isə səhiydir. Əvvəlki dərslərdə bu hədisin eynisini səhiy isnadla danışmışdıq. Və qatışıq deyildikdə, yadınıza salıram ki, söhreklə qatışdırılıb yeyilən hər bir şey Sirkə, süd, Zeytun yağı, şorba və s. nəzərdə tutulur. 170-ci ayədir. Ummu Hanı rəziyallahu anha demişdir: Məkanın fəthi günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim evimə gəldi və məndən: "Səndə yeməyə bir şey varmı?" deyə soruşdu. Dedim: "Xeyr, evdə ancaq quru çörək və sirçə var." Dedi: "Getr onları İçində sirkə olan ev, çöyrəyə qatıb yemək üçün qatışıq olmayan evlərdən deyil. Bu hədisin isnadında keçən sabit əssumali zəif rağmıdır. Elə bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Lakin bu hədisi qüvvətləndirən digər hədislər vardır. Bunlar Təbaraninin muacəmi-s-sagir, Hakimin Mustadraq və Heysəminin Məcmə-s-Zəvail əsərlərində rəvat edilmişdir. Məhəməd Nasr ibn Albani də Muhtəsəri Şəmail əsərində bu hədisin əsən olduğunu demişdir. Burada Peyğəmbər s.a.v. demək istirir ki, o evdə ki, var, demək, çürəyi yumuşaldıb yeməyə bir qatışıq var. 174-cü hədis. Abu Musəl Əşşəri rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Ayşənin digər qadınlardan üstündüyü Şorbanın başqa yeməklərdən olan üstünlüyü kimindir. Hədisi Bukhari, Muslim, Termizi, Nəsai, İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Müəllif burada şorbanın da çörəklə yeyilən qaçıqlara aid olduğunu demək istəyir. Buna görə bu hədisi gətirir. 175-ci əziz Ənəs ibn-i Malik rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sələm belə buyurmuşdur. Aytenin diğer kadınlardan üstünlüğü şorbanın başka yemeklerden olan üstünlüğü kemidir. Bu hadise de Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Ahmed rivayet etmiştir. Aynı iki heriftir. İki isnadla rivayet edilmiştir. 276. rivayet edilir ki: Abu Hüreyra radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tike qurut yediğini ve dəstəmaz aldığını görmüş. Daha sonra qoyunun kürəyini yediyini və dəstəmaz almadan namaz qıldığını da görmüşdür. Bu hədisin isnadında keçən Abdüləziz ibn Muhammed Əddaravurdi çoxlu xətalara yol vermiş rəvidir. Çoxlu xətalara yol vermiş zəif rəvidir. Lakin bu hədisi qüvvətləndirən digər hədislər vardır. Onlar İbn-i Nəcənin səhihində, İbn-i Xüzeymənin səhihində, Bəzzarın müsnədində və İbn-i səhihində ravak edilmişdir. Muhammed Nasruddin Albani də Muxtasar Şemail əsərində bu hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Qurud yumru yumru edilib qurudulmuş şura deyil. O da süt bişirilib süzülüldükdən sonra hazırlanır. Burada Buharirə radiyallahu Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmənin əvvəl bişmiş şeylərdən yedikdən sonra dəstəmə qaldığını Sonra isə bu hökmün nətx edildiyini bəyan etmək istəmişdir. Bəyəz alimlər isə bu hədisi başqa cür izah edib demişlər ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm sadəcə əllərini yumuşdu, yəni hədistə dəstəmaz aldı feyri, əllərini yudu mənaxında işləmişdir. Hər halda nəticə budur ki, odda düşmüş yeməyi yedikdən sonra dəstəmaz almağa gərək yoxdur. Hədisin axırı da buna dəlavət edir. Qoyunun kürəyini yiyir və dəstəmaz almadan namazını dör. 177. edəsir. Ənət ibn-i Malik radiyallahu mədəm demişdir. Resulullah səfiyyə ilə evləndiyi zaman toyunda sahabələrini xurma və ve sıyıq verdi. bu hadisə əb Davud termizi nəsai ibn-i Macə əhməd revayət etmiş ki, Muhammed Nasirəddin Albani müxtəsəri Şəmə ilə səhirliyonun səhiyyə olduğunu demişdir. Şəhiyyə bint Hüyyəy bəninədir qəbilesinin başçılarından birinin Kinane İbni Ebu Həqiqin arvadı olmuşdur. Bu qadın əsir düşmikdən sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm onu azad etmiş, sonra da onunla evlənmişdir. Möminlərin anasıdır bu qadın. Rabiyyəlləni Sıyıq südlə əyə su ilə bişirilən duru öreydi. Sıyızın bərəkətli olması barədə ayrıca hədis rəvayət edilir. Peygamber sallallahu aleyhi və sədən belə buyurmuşdur. Bərəkət üç şeydədir. Camaatda, sıyıqda və səhur yeməkində. Hədis Tabaraniyənin müacən əs-sagir əsərində rəvayət edilib və Şəhq Albani Səhiyyəcənin əsərində bu hədisin səhiyy olduğunu bildirib. Bu fəsildəki hədisdən aydın olur ki, Xurma və səyiq də hamısının çörəklə yeyilən qatıxlara aiddir. Digər bir hədisdə Anas rəziyallahu anh rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ilə evlənməy üçün 3 üç gecə Xeybər ilə arasında qaldı. Həmin vaxt Məni müsəlmanlara onun toyuna çağırdı. Ziyafət verməyə nə çörəyi var idi, nə də ət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmri ilə bir oğul yarişləsəcək və onun üzərinə xeyli, xurma, qurut və yağ qoydur. Bu hədistən aydın olur ki, süfrənin üzərində xurma və sıyıqdan başqa qurut və yağ da varır. 178-dədir. Ubeydullah İbn Ali ravad edir ki, bir dəfə Həsən İbn Ali, İbn Abbas və İbn Cəfər hər isə Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Cəfər. Səlmanın yanına gəlib ona bizim üçün Peyədəmbər sallallahu aleyhi və sələmin xoşladığı və zövq qala ala yediyi yeməkdən hazırla deyə xarik etdilər. Səlman dedi, oğlum, bugünkü gün o sizin xoşunuza gəlməyəcək. Onlardan biri əksinən xoşunuza gələr. Sən onu bizim üçün hazırla deyə yenə xarik etdi. Səlman ayağa qalxdı, Və bir qada arpa götürüb üzdü. Sonra üyüdülmüş bu arpa ununu bir qazana qoyub üzərinə az miqdarda zeytun yağı tökdü. Sonra da bir az istiot və başqa ədvalardan əziz ona qatdı. Nəhayət, qətri onların qabağına qoydu və dedi: "Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin xoşladığı və zövq qala ilə yeməklərdəndir." Bu hədisin ismin adında keçən Fudayl ibn Süleyman çoxlu xətalara yol vermiş Sadıq Rabid. Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif hesab edilir. Anadın Nasrəddin Albani də Muxtasəri Şəmai ilə xəlində hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədistə adı keçən Səlma adlı bu qadın məhşur sahabi Əbu Rafi'nin rədiyəllərinin zövcəsidir. 179-cu hədis. Cabr ibn Abdullah radiyallarını demişdir. Bir dəsə Peyğəzəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evimizə qunaq gəldi və biz dərhal qalxıb onun üçün bir koyun kəsdik. Onda Peyğəzəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Sanki bunlar bilirdilər ki, biz ət yeməyə xoşlayırıq. Abu Səttirimizi deyir ki, bu, uzun bir hədisin bir hissəsidir. Bu hədisin əsai Əhməd rəvayət etmiş və Muhamməd Nasr İddin Albani müxtəsəri Şəməl əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Lakin bu isə əddirimizin qəsd etdiyi uzun hekayə Buxarənin səhiyində öz təsdiqini tapıdı. Onu da tanışacaq bu hədistə sahaba xəbər verir ki, onun üçün qoyun kəsdik. Bu, Allahın adı ilə yəni Bismillət deyil Qonağa hörmət əlaməti olaraq heyvan gətirməkdir ki, buna da şəriətdə icazə verilir. Rasulullah sallallahu burada biz deyəndə həm özünü, həm də onun yanında gələn səhabələrini qəsd edir. Buxarının səhifəyində olan hiqayət belədir. Cəbir rəziyallahu anhu rivayət edir. Dirbiz döyüşündən əvvəl Xəndəyə qazarkən qabağımıza olduqca sərt bir qaya parçası çıxdı. Qəbilə qaya parçasını bölə bilmədiklərindən Peyğəmbər sallallahu yanına gəlib dedilər. Xəndəkdən bir qaya parçasısın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mən düferəm Xəndəyə deyib ayağa baxdı. Həmin vaxt o ağzlığı hiss etməsin deyə qarnına üç ədəd daş bağladı. Çünkü üç gün iyiydi bizim dilimize bir şey değmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem külün götürüp kaya parçasına bir zerbe indirdi. Ve o dağılıp kum tepəsine çevrildi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dedim. Ya Resulullah, eve gitmeyime izin verersen mi? Ve eve gel, gelip zövzeme dedim. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle bir halda gördüm ki buna dözebilmedim. Yemeğe bir şey var mı? Zövzem dedi. Evdə bir qədər arpa və bir keçi var. Mən keçini kəstim. Zövzəm də arpanı yüktü. Nəhayət əti qazana qoydu. Sonra mən Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin yanına getdim. Artıq xəmir mayalanmışdır. Qazandakı ət də bişib hazır olunur. Mən ona dedim, evdə azadıq yeməyimiz var. Dur, ya Rasulullah, bir-iki nəfər də götür, gedək bizə. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu. Nə qədər yeməyi var? Mən ona yeməyin qədərini bildirəndə o belə buyurdu. Nə xoş, nə gözəl. Sonra əlavə edib buyurdu. Zövzənə də ki, mən gələndə də ki, nə qazanın qapağını atsın, nə də çörəyi təndirdən çıxarsın. Bundan sonra Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib səhabələrinə, "Qalxın", dedi və mühazirlərlə ənsar qalxıb onunla getdi. Cevab-ı zülcəsinin yanına daxil oldu. Da. O qadına ay biçara, Peygamber s.ə.v. mühazirlərlə, ənsarla və onların yanında olan kimsələrlə birlikdə gəlir. Zülcəsə də onu belə dedi. O səndən bir söz soruşdur mu? Cevabir dedi ı zədə mən bəli deyə cavab verdim. Peygamber s.ə.v. sahabələrini dedi. Çəhərək edin. Amma basa bas salın. Peyğəmbər s.ə.m. Sürəkdən qırıb ətdən götürük onların arasına qoyduqdan sonra qazanın və təndirin ağzını örtürdü. Bu minvalla yavaş-yavaş onlara yeməkdən verirdi. O, hər dəfə yeməyi sahabilərinə verdikdən sonra qazanın və təndirin ağzını açıb onlar üçün yeməyi hazırverdi. Yeməyin qalanı qaldı və Peyğəmbər s.ə.m. qadına buyurdu. Ötürbən, özün ehtiyacı olanlara da verir. Çünki insanlara azlıq üzv vermişdir. Hədis açıq aydında valət edir ki, Peygamber s.ə.v. Allah s.ə.v. istədiyi zaman belə mövcüzələr göstərilmiş. 180-ci hədis Cəhəb-i Bir anamına demişdir. Bir dəxə Rasulullah s.ə.v. məsiddən çıxıb, ənsardan olan bir qadının evinə gəldi. Mən də onun yanındaydım. Qadın dərhal gedib onun üçün bir qoyun kəsti. Rasulullah s.ə.v. bu ətdən yedi. Sonra qadın ona bir məcməyi tər xurma gətirdi. Rasulullah s.ə.v. xurmadan da yedikdən sonra qalxıb zöhr namazı üçün dəst namaz aldı və namazını yıldı. Namazını bitirdikdən sonra ona ətin qalanını gətirdilər və o yenə bu ətdən yedi. Sonra əsr namazının vaxtı yetişdikdə o qalxıb dəstəmaz almadan əsr namazını bildim. Hədis səhi, hədisdir İmam Məlmaz Əddin Albani, müxtəsəri şəmək ilə səhərində bu əsrinin səhi olğun deyib. Məzməyi mis və ya başqa məhvaldan keçmişdə isə xurma yarpağından vəlifindən zəllilmiş dairəyi yastı iri qabdə. Hədistdə xəbər verilir ki, qadın onun üçün qoyun kəsti. Bu dəlildir ki, qadının Qoyunun da başqa bu kimi heyvanları kəsə bilər. Sonra Rasulullah s.ə.v. zöhr nəmazı üçün dəstəmaz almalı. O demək deyil ki, Rasulullah s.ə.v. dəstəmazı məhz odda bişmiş əhddən yediyinə yorulmuşdur. Sadəcə olaraq dəstəmazsız olduğu üçün dəstəmaz almışdır. Bu hədisin sonu buna dəlalət edir. Hədisin sonunda xəbər verilir ki, bir daha o əhddən yedi və əsləmaz almadan əsr nəmazını qılır. 181-ci əblis Ümmü Münzi radiyallahu anhə demişdir. Bir gün Peyğəmbər s.a.m. mənə baş səkməyə gəldi. Əli də onun yanındaydı. Bizim xurma ağazımızın başında bir nesvi salxın xurma var idi. Rasulullah s.a.m. bu xurmalardan yeməyə başladı. Əli də həmsinin onunla birlikdə onlardan yedi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əliyə, ye, sən yemə, ey əli, axı sən tezə dedi. Və əli çəkilib bir kənarda oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isə yeməyinə davam etdi. Sonra mən onlar üçün şəkər suğundurundan və arpadan yemək hazırladım. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əliyə dedi, ey əli, bundan ye, bu sənin üçün daha məsləhətlidir. Bu hadisə Abu Davud ibn Macə rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsəri şəmail əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Umumun zir səlmə bint Qeys ibn Amr Əl-Ənsariyyə radiyallahan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin xalalarından biridir. Bu hadisdən aydın olur ki, şəkər çoxun durumdan və arpadan hazırlanmış yemək, içinə çürək qatışdırıb yeyilən qatışıqlara aiddir. Allah'tan istəyən budur ki, Allah s.ə. bu hədislərin doğru-düzgün mənasına başa düşməyi bizə nəsib eləsin? Həmsinin hədisləri kitabın sənına da şərh etməyi, onlara layiqincə əməl etməyi, Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub gedən əmələ salih -məmin müəminlərdən olmağı bizə nəsib eləsin? Bələd, qiyamət günə Rasulullah sallallahu aleyhi və sədələlə biriyyədə heşr olunmaqı, onlarla bərabər sənətdə biriyyədə olmaqı üzə müvaffaq edəmək. Amin. Subhanəkə Allahəmələ, bihəmzi təşəbənlə ilə ilə ilə əstəxrəqələ, təşrəqələ, təşrəqələ, təşrəqələ, təşrəqələ,